і що їх годують на пунктах. Крім того, голодують люди головним чином по селах, куди важко швидко довозити продукти. В містах люди живуть, звичайно, не так, як в Америці, поспішився директор. Та все ж таки не також й погано. «Скажіть, а відки привозять сюди електричні лямпи, одяг та інше?» – запитав доктор Кеннен. «Це все робиться тут». Отповів директор. ара, як ви знаєте, постачає тільки продукти та ще почасти одяж. Одяж ми роздаємо, звичайно, тільки інтелігентним людям – професорам, учителям і тому подібне. З розмови з директором з'ясувалося, що Кененові найкраще їхати на Південь-Схід, на Дони-Кубань, щоб побачити, як жінки їдять своїх дітей і взагалі подивитись на інтересні речі. Десь коло станції Сосика, на маленьким степовім перестанкові, чоловіколюбний доктор вийшов із поїзда, щоб робити експерименти над голодними. Після довгих і важких переговорів за допомогою рук, очей, рота і навіть ніг, докторові пощастило найняти собі порожнє приміщення, де він збирався фабрикувати або і робити експерименти над голодними. Він не мав із собою жодного помічника. Всі експерименти і фабрикацію Альбо треба було держати в абсолютній таємності. Доктор жив у хаті якогось іногороднього козака, а лабораторію влаштував у покинутім складі для хліба. Це була чимала кам'яна будівля без вікон, і там багатенько таких було щурів. Козак-кубанець голодував страшенно. Він іще держався, не їхав на захід, бо знав, що їхати з сім'єю річ нелегка, що його жінка і троє дітей ризикують захворіти, не витримати дороги. Доктор з цікавістю спостерігав, як усі четверо гризли коріння, їли траву, як вони жовті й безсилі лежали цілими годинами, де попало. Сам доктор мав із собою чималий запас черепахових супів і за себе не боявся. Крім того, він пересвідчився, що за добрі гроші можна буває і ще чогось купити. Отже, він спокійно спостерігав, як поволі козак спродав усю чисто одяж, як він і його діти і жінка ходили вже голі з роздутими животами, добуваючи травою коріння. В Америці, вихований в строгих правилах моралі, шановний хемік, очевидно, не міг би жити в одній хаті з голими людьми, але це були дикони, щось близьке до китайців чи взагалі до якихось тварин. І доктор спокійно розглядав роздуті животи. Його цікавило, скільки день вони виживуть на такій непоживній і шкідливій страві, як трава і коріння. На його здивування вони трималися куди довше, ніж він сподівався. Спочатку вмерла наймолодша дівчинка. Мати з плачем обнімала дитину і не давала її віднести. «Зараз їстимуть», – передбачав нечувану розвагу Кенан. Він знаками пояснював козакові, що хотів би розрізати трупа, щоб подивитись на зміни в організмі. Він силкувався пояснити, що тоді зручніше буде і краєте м'ясо, щоб їсти, бо можуть бути неїстівні місця. Та козак подивився на Кенана таким поглядом, що той спішно вирішив прогулятись. Дитину закопано. Вночі доктор Кен все-таки викопав дитину і одніс її в свою лабораторію. Він тільки но розрізав її живота і розглядав деструкцію органів травлення, як у двері постукано. Доктор спішно накрив тіло якоюсь матерією, що називалася Рядно, і одчинив двері. Але козак просто підійшов до стола, стягнув рядно. І оголив тіло. З секунду він стояв, міряючи очима фігуру доктора. Той знітився і не знав, що робити. Потім козак вирішив. Він загорнув тіло врядно. Перед цим він показав доктору, на розрізаний живіт своєї дочки. Потім він забрав тіло і, вийшовши з лабораторії, замкнув зовні двері. Того ж таки вечора козак умер. Знесилений в край, він, закопавши дівчину, не міг дійти до своєї хати. Забрався в рівчак коло дороги, щоб поспати годинку.